El Tribunal Suprem reconeix en una sentència el dret dels alumnes que ho demanin a rebre classes en castellà i en català com a llengües vehiculars, encara que sense que la Generalitat hagi de reformar de forma global el sistema d'immersió lingüística a Catalunya. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, considera que la sentència del Suprem avala el model d'inversió lingüística escolar de Catalunya i confirma que la Generalitat ha complert amb les anteriors sentències sobre la qüestió. Rigau destaca que el ministro d'Educació, José Ignacio Bert, haurà de canviar o els articles de la l'OMCE o els arguments, perquè queda de manifest que la Generalitat compleix la llei. A la seva sentència, el Suprem desestima el recurs presentat per l'Associació Convivència Cívica Catalana, en representació d'una família que sol·licitava l'escolarització en castellà contra un acte de la sala consensiós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va avalar el model d'immersió lingüística, però garantir l'escolarització individual dels alumnes. Aquell acte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tancava així... Al mar març de l'any passat, la polèmica resolució en què aquell mateix tribunal va donar un ultimàtum de dos mesos a la Generalitat per implantar el castellà com a llengua vehicular a les escoles, en execució d'una sentència del mateix Suprem. En la seva decisió, aquest dimarts, el Suprem aclareix el sentit de la seva sentència de desembre del 2012, que va donar peu a aquell polèmic ultimàtum, i precisa que el dret que va reconèixer la família recurrent era que els seus fills fossin escolaritzats amb el castellà i el català com a llengües vehiculars al centre i curs en què estiguin inscrits. Per això, manté el Suprem, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures precises, encara que el tribulat no creu necessari que hagi de reformar de forma global el seu sistema d'inversió lingüística. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 99.6 de la FM, això tot un poble, aquí us parla d'acompanyar Susanna Susana Avila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Ahir dimarts es va realitzar el centre cívic de Bon Pastor al Consell d'aquest barri. Avui en parlarem amb els seus responsables. Per una banda parlarem amb el vicepresident de l'Associació de Veïns del Congrés, en Jesús Rivera, i per l'altra amb un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, en Josep Maria Faldo. Tota la informació sobre aquests dos barris del nostre districte en aquest programa i hem de dir que avui acaba la convocatòria de subvencions a les entitats del districte de Sant Andreu. Avui és l'últim dia per recollir a la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça Orfila número 1, les bases partícules per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat. Al document doncs, trobareu totes les condicions i la informació per la convocatòria d'aquest 2013. També poden informar-los a l'OH, que és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Andreu, que es troba al carrer Segre número 2432 i també al web de l'Ajuntament, acte de P2. La sol·licitud la podeu presentar fins avui. A l'oficina de subvencions disposareu d'un mostrador específic amb servei personalitzat de superar i revisió de la sol·licitud prèvia a la presentació en registre. L'horari és de dos quarts de 9 del matí a dos quarts de 13 de la tarda, de dilluns a divendres i dijous per la tarda de les 4 de tarda a dos quarts de 8 del vespre. Recordeu que és important aportar la documentació requerida que figura la convocatòria. Cal tenir en compte que el projecte a subvencionar s'ha d'ajustar a l'any natural de gener a desembre del 2013 i que caldrà revisar el criteris específics, atès que han canviat respecte a convocatòries anteriors. Recordeu també que per a poder sol·licitar una subvenció per al 2013 cal l'haver justificat prèviament subvencions rebudes per anys anteriors. Per a qual cosa teniu de delímit aquest dijous. Per consultar referents a la documentació, donc podeu posar vos en contacte amb el servei de suport als telèfons 03446343, i 93 o bé demanen hora d'atenció amb els tècnics de barri corresponents. Per tant, ja ho sabeu, avui, últim dia, per si sou una entitat o sou una associació, doncs, que pugueu fer aquesta convocatòria de, de subvenció per, per, doncs, per bon funcionament de les vostres entitats. I ara parlem de la Trinitat Vella perquè es proposen d'una vida al parc de la Trinitat. Ubicat al mig del nostre de la Trinitat, el parc de la Trinitat Vella es va inaugurar l'any 1993. Són més de 7 hectàrees de zona verda que amb el pas del temps s'han anat adaptant els nous usos. Al 2006 s'hi va construir una pista d'automodalisme, una zona d'orsos urbans, unes pistes esportives i barbacoes. Tot això, els veïns hi volen nous usos per dinamitzar-lo. El Lozano, doncs no té problemes d'espai per jugar a tennis, tampoc no en tenen aquests gossos per córrer i és que el Parc de la Trinitat Vella té més de 7 hectàrees d'extensió. A més, no hi falten instal·lacions com pistes esportives, barbacoes, un gran llac o una zona infantil. Tot i això, els veïns opinen que el parc està desaprofitat. Segons l'Associació de Veïns de la Tritat Veïna, la solució és dotar el parc d'activitats públiques. Les primeres iniciatives s'hi faran el maig, després de la festa major del barri, el Club Natació Sant Andreu hi organitzarà una setmana d'esports. L'entitat veïnal, però, espera que no hi sigui un casellat. L'associació treballa amb el districte per reformular els usos que pot tenir el parc. Espai i instal·lacions no en manquen. Ara només falta proposar noves iniciatives i mobilitzar els veïns perquè s'animin a participar-hi. I informar-vos doncs, que la setmana que ve tindrem amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, en José Maria López. Molt bé, doncs ara anem a conèixer què és el que passa pel barri de Congrés Indians, que són els barris amb menys projectes dintre del que és el pla d'actuació de districte. El districte de Sant Andreu ja ha presentat a full de ruta per als propers 4 anys. L'equip de Convergència i Unió aposta per projectes socials i ocupacionals com en el Pla Integral de la Trinitat Vella. També inclou impulsar plans urbanístics i redactar projectes de nous equipaments, la majoria ubicats als barris de la Franja del Besòs, Sant Andreu i la Sarvina. El Pla d'Actuació del Districte anomena les accions que es faran a cadascun dels barris de Sant Andreu els propers 4 anys. Els projectes previstos per Naves i pel Congrés Indian seran menors que per la resta de zones. Això opinen els veïns després de conèixer el full de ruta del Govern. La zona del Canòdrom s'ha de convertir en una gran illa d'equipaments per al barri i la ciutat. I així, aquí s'edificaran una desena d'equipaments esportius, socials i culturals. De fet, ja es van aprovar de manera inicial en el mandat anterior. Però, segons el pla d'actuació del districte, en els primers quatre anys es continuarà definint el projecte. El pla d'actuació del districte també inclou millorar aquesta plaça i a final d'any s'inaugurarà un viver d'empreses de creació en l'edifici del Canòdrom. A més, el full de ruta del districte comprèn reestructurar l'interior de l'antic local de l'Associació de Veïns del Congrés. I ara arribem més cap aquí, al nostre barri, aquí a la Trinitat Vella, parlem de la Biblioteca, perquè us proposa una xerrada sobre l'optimisme. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galicia, número 16, us oferirà, us oferirà demà a les 7 de la tarda i dins del seu cicle de xerrades t'interessa un apropament a l'optimisme davant les situacions adverses. La xerrada anirà a càrrec d'Andrés Moya, consultor personal. I atenció perquè aquest vespre hi ha partit hi ha partit de futbol i hi haurà també una degustació de pernil ibèric pels assistents a aquest partit que enfrontarà el Sant Andreu amb l'olímpic de Xatiba. La visita del líder a Narcís Sala avui a dos quarts d'avui del vespre és una gran oportunitat per veure les aspiracions del Sant Andreu d'aquí a final de temporada de Lliga. El club n'és conscient i per això vol tot el suport dels aficionats en aquesta jornada intersetmanal. Per si el partit en si no fos prou interessant, l'empresa col·laboradora del club, Ibèrica Iberica Dijamones, oferirà una sorpresa per a tots els que s'acostin a veure el duel de l'estadi. Tot i la gran temporada de l'Olimpíc lidera amb 55 punts, el cert és que es tracta d'un equip que se li dóna bé al Sant Andreu. Els andreuencs han imposat en les darreres quatre visites de l'equip deixativa al Narcís Sala. Ens hem de remuntar l'any 1949 per trobar l'única victòria dels blancs en territori quadribarrat. A més, l'equip de Piti Belmonte es troba en un moment molt dolç a casa en Lliga on acumula 5 victòries consecutives i 4 mesos i mig, 9 partits seguits, sense encaixar cap gol. La plantilla està fent una última sessió d'entrenament aquest matí. Tot seguit es donarà a conèixer la llista de convocats. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us informàvem ahir, el dilluns es va realitzar el Consell de Barri de Congrés Indians i tenim a l'altra banda del fil telefònic amb el vicepresident de l'Associació de Veïns del Congrés, en Jesús Rivera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs a veure, què és el que ens podeu explicar del que es va realitzar en aquest Consell de Barri de, de Dilluns? Bé, eh, en primer lloc, doncs, destacar que potser hi va haver una mica menys de gent de lo habitual. és un uh -huh. Consell en què hi solen anar 70 i 100 persones, uh -huh. potser hi, doncs, hi haguem una miqueta menys. Després, que, que va ser un Consell de moltes preguntes i poques respostes és la veritat uh -huh. o sigui, suposo que uh, des del districte doncs, um, estan, estan esperant alguna cosa no? bueno, bé, es portaven un plantejament d'ordre de, de del dia que era de uh -huh. parlar del de, de local que l'associació de veïns va cedir a l'Ajuntament uh -huh. i per una mica de què és el que s'està fent allà i després un altre punt que portava com a titol projectes de futur del barri Bé, eh, destacar que, que sobretot aquest punt de, de futurs projectes del barri el que es va fer és un repàs al que ja el pla d'actuació de districte ja posava, no, uh -huh. no res més. Uh -huh. No es va anar més enllà ni en compromisos ni, ni, ni en qüestions destacades. Senzillament que bueno, hi havia un treball a fer, eh, sí que es va destacar que l'Ajuntament de Barcelona no tenia pressupost i per tant uh -huh. això era difícil però que a la mida que això es pogués anar fent, etcètera, va ser una mica d'aquest punt de saber-ho. Uh -huh. Perquè a nosaltres el que sí que ens consta és que precisament el Congrés d'Indians és un dels barris amb, amb menys projectes a dintre del pla d'actuació de districte, no? Bé, eh, hi ha menys projectes eh, dins el pla. Això sí que és veritat, però bueno, nosaltres teníem set punts a, a destacar i crec que són importants. Uh -huh. Heu de pensar heu de pensar que nosaltres eh, eh, clar, estem també per la discussió del projecte del Canal Drone, com ja que sabeu i d'altres vegades. Uh -huh. I per això, eh, de vegades, eh, vull dir, sembla que no no hi ha qüestions importants, però jo puc destacar per exemple el tema del pla d'ascensors uh -huh. i el barres s'ha ejecutat al voltant del 50% del pla d'ascensors sí. eh, falten moltes escales, molts veïns en què això es pugui tornar a tirar endavant uh -huh. eh, no hi ha pressupost de la Generalitat l'Ajuntament sí que ho té, però la resposta és de, eh, bueno, sí tal, però no hi ha una resposta clara I, per uh -huh. tant, eh, és un tema important, i podríem parlar també Eh, bueno, de, de l'escola, com es va preguntar de l'escola, com els indians no? es va preguntar eh, bueno, semblar que, que aquest curs eh, hagui de marxar, interessa res a les ments, vam preguntar com està tampoc eh, doncs, mm. ens van donar una resposta eh, concreta sobre el tema, i bueno, hi ha altres punts no? mm. que, que, que sí que és veritat que Eh, són importants pel barri. M'està preguntant de manera doncs, que passava amb el canadron ja no amb els equipaments que hem de fer, que passava a la taula a discussió i que això realment està parat, sinó eh, a les grades a l'edifici que s'havia arreglat integralment. Què passa? S'ocupa? No s'ocupa? Es pot ocupar pel barri o per les entitats d'alguna manera, etc. Vull dir, tampoc hi ha una resposta concreta. Per tant, eh, sí que hi ha qüestions importants, sí que hi ha qüestions importants poques coses, bueno, uh -huh. si féssim aquestes el barri també eh, no és tan gran com per dir, hosti, eh, ja no n'hi ha prou satisfets, no? uh -huh. però bueno, aquí està. Perquè possiblement eh, el que són el, els equipaments ja es va tractar en el mandat anterior, no? Uh -huh. Sí, sí, els equipaments es van tractar en el mandat anterior, però en aquest mandat el canvi de govern eh, ha quedat tot aturat i per revisió, i aquí uh -huh. està i uh -huh. ja està eh, vull dir, entenem que no hi ha diners per fer grans projectes d'acord? Uh -huh. no? sí. però bueno, el barri del Congrés Indians segueix en un barri amb moltes gent grans uh -huh. per tant eh, equipaments d'aquest tipus eh, no n'hi ha cap, eh, n'hi havia un de previst eh, diguem-li bueno, doncs es pot o no es pot fer no? uh -huh. però això els ascensors eh, són coses importants per la Generalitat del nostre barri i està eh, aturat uh -huh. aturat no, ni endavant ni enrere, sinó aturat deixat allí, de no està en ball i ja veurem quan tornem a regafar uh -huh. també hi havia un tema important que era la plaça del, del Cardenaco Gonsiani Xigonyani, ah, xigonyani que sembla ser que hi ha un inseguretat no, en aquest lloc bueno, és alguna a veure, és un tema que nosaltres hem parlat eh la Guàrdia Urbana han fetes ben d'això les reunions que habitualment fem a, a l'associació eh, i ells ens han dit que hi posaran atenció ens remarcaven que no hi ha diguem-ne denúncies al respecte eh, o tantes denúncies com per dir hi ha una inseguretat llavors clar, sempre estem amb el mateix eh, prou tants denúncies, inseguretat no denunciada etc. No? Eh, des de l'associació de veïns en llegarem una altra vegada el eh, que ja havíem vingut fent que és eh, repartir per tots els conessors dels barris un telèfon o una mail per qualsevol cosa que passi per copsar si realment hi aquesta inseguretat o no uh -huh. mm, jo he de dir sincerament que no tinc aquesta impressió perquè no tinc coneixement, no vol dir que no hi sigui eh? uh -huh. jo tinc aquesta impressió perquè no en tinc coneixement eh? uh -huh. que quedi que clar això, sí, sí, sí perquè el fet de que al Congrés hi hagi aquests patis interiors de les cases, això també provoca inseguretat als veïns. Bé, a veure, jo fa molts anys que he viscut barri, dels vuit. Uh -huh. Sí, tinc ja cinquanta escat, no? Vull dir, és un barri que tota la vida ha tingut aquesta peculiaritat. Uh -huh. El que pot ser en determinades èpoques d'inseguretat eh, també dona una singularitat al barri, no? Uh -huh però jo et dic, eh, això ja m'agradaria poder-ho contrastar eh? i uh -huh. per això et dic que farem aquesta campanya per poder contrastar si realment eh, hi ha una qüestió eh, important en aquest tema eh? i això et uh que -huh. ho farem eh, el propet i mestre, eh, farem això i a veure si d'una vegada resolem una miqueta aquesta eh, diuen, m'han dit, una persona m'ha dit que li ha dit, dir, això és uh -huh. molt difícil uh -huh. com sap, eh? uh -huh. o sigui, jo les reunions a la Guàrdia Urbana no ens donen aquest nivell d'inseguretat. Nosaltres, com a societat, no tenim present això perquè no tenim el l'input de la gent en aquest tema. Eh? Doncs clar, boca a boca a vegades es magnifica, no? Ja dic, i això no vol dir que no n'hi hagi, eh? això no vol dir que no hi hagi. Per això nosaltres hem fet a la Guàrdia Urbana que s'hi passin, ho diguin, ho vegin, etc perquè la, el que és la zona de l'escola Rosa dels Vents que s'havia de fer una zona pública perquè poguessin entrar més nens Bueno, a veure, aquí eh, és un... A veure, aviam, nosaltres vam volien fer una escola a Berrol eh, a, a les pistes de tennis que l'Ajuntament havia expropiat. Això mm. doncs, va portar els seus més i els seus menys i al final es va fer una provisional eh, amb una plaça al voltant de la Masia de Can Ros, que fa cantonada, mm. carrera del Tereschini i... Eh, Allí hi ha una escola muntada amb, amb aquests barracons, amb aquests mòduls, mm. de manera provisional perquè aquesta escola Eh, el, el Consorci d'Educació la volia integrar a l'Escola Rosa dels Vents, Exacte. que està a baix a la Sagrera, o sigui, travessant la Meridiana no massa llun d'allí, però eh, allà a baix. Això eh, en principi tenia que ser per aquest any o l'any que ve, això és el que van preguntar al Consell de Barri i no ens van saber eh, contestar, ni si això anava cap allà i després què passaria no en molts mòduls, sinó en tota la construcció d'obra que s'ha fet amb aquella plaça. O sigui, hi ha dues qüestions, una en referent a l'escola i eh, el que estigui o no estigui en aquest punt o l'altre mm -hmm. i després què es farà eh, de futur en aquell en lloc, no? Mm -hmm. De treballar un pàrquing es podrien fer algunes de les coses que manquen per a aquest barri. Sí. Mm -hmm. Perquè potser el que manca mateix són equipaments esportius, socials... Mm. Bé, eh, sí, eh, sobretot, suposo, socials, aviam. Mira, eh, nosaltres tenim el casal eh, de Manigua, que mm. està adreçat a activitats sobretot, sobretot per la gent gran, uh -huh no tenim res per als jongues més que el que hi ha a la sagrada que això està, diguem, bàsicament als joves eh? i llavors pel barri, doncs, efectivament no hi ha res. Esportius eh? ara bé el barri en si no n'hi ha al barri en si no n'hi ha sí que s'ha adequat un espai a les pistes de tennis perquè es facin o, o s'utilitzi per part d'una de les escoles. També és veritat que les altres escoles que no tenen pati no ens han demanat directament eh, cap ajuda en aquest sentit, no? Però podríem mm. fer com hem fet amb l'escola Arrels. No? Mm -hmm. eh, I, bé, bueno, sí, no, no hi ha camp de futbol, no hi ha pistes de bàsquet, no hi ha, no hi ha un lloc adequat on els nanos puguin jugar. Això ve històricament per eh, l edat i la quantitat de gent gran que ha hagut al barri. Ara el barri s'està renovant i sí que és veritat que nosaltres entre un dels projectes que teníem eh, per eh, l'adequament de tota la zona del canódrom era un poliesportiu, un poliesportiu de PAD3, per tant mm. això cobriria aquestes necessitats. Però que això està, com he dit abans, aturat, aturat i mediat. Mm. Clar, perquè potser la zona on s'hauria de fer seria la, la zona del, del canòdrum. Potser. Sí, sí, sí, a la zona, no. aquella, a la zona aquella hi ha 22.000 metres quadrants aprofitables sempre i quan la meitat sigui d'espai verd, que això és el que t'ha impactat. Uh -huh. Per tant, vull dir, hi ha espai, i ha terreny per fer de tot. O sigui, els uh -huh. equipaments, zona verda, eh, doncs, però bueno, uh -huh. és, és un projecte que l'estem batallant des de fa 6 anys, i ara he fet una aturada és de, de, mm. de burro, que em diuen, no? Molt mm. fort, però bé, bueno, amb això estem. Perquè quan es fan aquests consells de barri, els veïns i veïnes participen? Sí, sí, sí. La gent, a veure, la gent el que vol les respostes als seus problemes Clar. individuals i que són els que es plantegen normalment en aquests consells de barri. Ja et dic, la, la, el nostre consell jo crec que afortunadament... Bé, no, no vull dir que sigui molta gent, 100 persones, eh, 75 persones, però per el que es participi en els Consells de Barris, 10 minuts, no? no. Eh, penso que si la gent s'adreçés i participés a l'associació de grans, també tindríem una altre call. Nosaltres vam aprofitar per fer una repassada quatre eh, 5, 6 qüestions importants. Una era tot el tema del canòdrom, eh, amb, la, amb el tema de l'ICUP, el tema de de aprofitar els espais de la planta baixa per les entitats. Uh -huh. eh, Varen fer una notació de parcs i jardins, parlant del dels places i jardins perquè estan molt deixats. Uh -huh. eh, també vam parlar de tema de mobilitat, uh -huh. eh, motos motor ramboler, eh, un, un estudi també ja i que surten al PAT eh sobre eh, la possible implantació o no de la zona verda, de la zona, de l'àrea verda. Uh -huh. Eh evidentment eh, l'estudi s'ha de fer i això és el que nosaltres demanem i després també l'arreigament la, d'alguns carrers eh, i sobretot la, la manca de eh, visita al barri i manteniment del barri en què fa no? uh -huh. vam fer aquesta i va haver veïns que al voltant d'aquestes qüestions doncs cadascú va fer esment d'allò que tenien més a prop o més al voltant de, de l'Uni uh -huh. d'acord molt bé, doncs senyor Jesús Rivera, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i de ben segur doncs, que nosaltres anirem seguint els temes que afecten a Congrés Indians perquè creiem que és un barri del nostre districte que, evidentment, doncs, cal, tenir, cal tenir i recolzar tot allò que, que es faci des de les entitats veïnals. No? Molt bé, molt bé. Pues moltes gràcies. Ja sabeu que l'associació que veiem és que sempre a la vostra disposició potser. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies. Bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Jesús Rivera, que és vicepresident de l'Associació de Veïns de Congrés Indians, que ens explicava això, no? que a la zona del Canòdrum s'hauria doncs, de fer més equipaments i, i a la zona de l'escola de, de Rosa Sensat, també? No, sí. Rosa dels Vents, Rosa dels Vents exacte s'hauria doncs, habilitar perquè hi hagués més participació i els nens i nenes doncs, que també poguessin tenir un espai en aquest barri. No? I la falta que fan dels sensors. Exacte, els ascensors també és un punt important perquè segons el que nosaltres coneixem, això és un tema que potser en les properes setmanes en podrem parlar amb els veïns de, de congrés, és que mmm, aquests ascensors a vegades si doncs, cola gent que no són precisament veïns i que aprofiten doncs, la pujada d'aquest ascensor per fer actes mmm, en contra de, de, dels, dels veïns, no? per dir-ho d'alguna manera. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa i tornem perquè volem parlar d'un altre barri, volem parlar del barri del Bon Pastor. Fins ara. Entendre el desig que m'ha dut Incansable i amb tantes ganes de poder dir. Com desitjo poder ser important i mentre espero. Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que tenim a l'altra del fil telefònic un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Bon Pastor perquè ahir es va realitzar precisament un consell de barri que va afectar doncs, aquest, aquest barri i en parlem doncs, amb en Josep Maria Faldo Molt bon dia Bon dia, bon dia, Doncs com va anar aquest Consell de Barri d'ahir? Perquè hi havia alguns temes a tractar de força importància, no? Sí, sí, hi havia un tema important que era la tercera fase de les cases baixes Exacte. i dos més petits que eren el de mobilitat i el d'urbanisme. Però uh -huh. vaja, el, el problema greu estava... Bé, bueno, un problema greu. El tema més interessant era el de la tercera fase de les cases baixes. Exacte les cares barates, no? Sí, sí. Mm. Perquè eh, al final allò que es va aconseguir amb la, amb la clínica Quirón, que va comprar l'Ajuntament, això es podrà solucionar d'alguna manera, allò de les cares barates? Bé, han fet... Eh, diguem que han fet l'Ajuntament ha fet un apanyo. <ríe> no és ben bé... És a dir, ells van aconseguir un crèdit del Banc de Santander uh -huh. per tres projectes, per tres projectes. Un d'ells era el de les, la tercera fase de les cases barates del bon uh -huh. Però la tercera fase hi ha tres blocs, tres edificis, que s'haurien de fer, però només en fan dos, perquè diuen que uh, no han aconseguit tot el crèdit que necessitarien per fer els tres blocs. Uh -huh. En principi, per fer dos blocs seran 120 habitatges, són... Uh -huh gua ells que agafaran uns 15 milions d'aquest crèdit que els ha donat el banc de Santander que en total són 45 uh -huh. i es faltarien 5, uns alrededor de 5 uh -huh. al voltant de 5, per acabar el tercer bloc que serian 40 habitatges. Uh -huh. Llavors eh, la gent allí estava molt enfadada, uh -huh. molt enfadada, molt enfadada i la gent no uh -huh. va explicar que a per la situació de de la gent que queda a la tercera i a la quarta fase, que són les dues últimes, sí. doncs cada vegada es va degradant més i clar eh, si tens una perspectiva de que aviat et canviaran de fase, aniràs un pis nou, uh -huh. doncs vas fent inversions al, al teu habitatge, però clar, uh -huh. si això es va allargant, allargant, allargant allargant, uh -huh. com fan fins ara, doncs això és, és un martiri, la gent uh -huh. a veure, li va expressar el uh -huh. gent molt, molt particular li, li va expressar el seu malestar i, per exemple, per exemple, uh, el clavegram és de l'any de la pera, no? de l'any 29, uh -huh. I, clar, okay. no, ha, no és de PVC, és d'obra, uh -huh. llavors cada quatre habitatges tenen un mateix clavegram uh -huh. i s'embossa, es, es desfà, més que s'embossa és que es desfà. Uh -huh. i clar, ve la Cuba i han de pagar quatre veïns, clar, llavors de vegades, abans, clar, això passava una vegada l'any o una vegada cada mil, no? Clar. Però ara és que és sovint, molt sovint, i la gent ja està cansada de pagar per una cosa que, que és obsoleta, vaja. Clar, amb els anys s'ha fet molt bé i ara, doncs, evidentment, cada vegada està pitjor, no? Cada vegada està pitjor. Uh -huh. i clar, això era el, el tema important i el que li van demanar al regidor és que, que vagi a parlar amb l'alcalde i que aconsegui els 5 milions que falten per l'altre la, bloc, el, diguem, de les 40 habitatges. Que vagi a parlar i que aconsegueixi, perquè, clar, la gent i els diaris i se, se, se sabenta doncs, que l'Ajuntament està donant diners al circuit de Montmeló, donats, donats, sí. o que es gastarà 5 milions 700 mil euros per arreglar el Passeig de Gràcia. Vull uh dir, -huh. clar, i que no tingui 5 milions per un bloc de 40 habitatges, a veure, això no, no, no s'ho en passa ningú? Clar, no s'ho en passa ningú. Per molt que ho expliqui el regidor, la gent no, no, no una cosa és el Passeig de Gràcia i l'altra cosa són els habitatges de la, de la gent. Uh -huh. dir que, I a més a més, aquests 5 milions que, el, que els haurien de donar al patronat, el patronat els torna, que és un mm. crèdit. No és que, des... que és a fondo perdido i ja està. No, no, el patronat els torna. Vull dir que, mm. igual que l'alcalde pensa que el passeig de gràcia es farà, tant si el, uh, s'aproven si els pressupostos com si no s'aproven i ja buscarà el recolsament del partit que sigui, on dia doncs, aquí ja hauria de fer el mateix que acabi de fer el tercer bloc i quan s'aproviven els pressupostos, ja buscar el recursament. Clar. Vull dir que veiem sí, sí. actituds molt diferents davant d'un barri, com per exemple el Bon Pastor, i això la gent s'ho va recordar molt, uh -huh. com altres llocs de, de Barcelona. Això la gent, al regidor, li va recordar constantment. Uh -huh. Bon dia, senyor Faldo, sou Susana la col·laborada al programa. Eh, vostè Hola, ha comentat bon dia. Bon dia, que, amb aquests milions, es eh, construirà aquest tercer edifici d'habitatges que fa falta i que tenen clar. un problema amb el amb aquests 5 milions, creu que es poden solucionar aquests dos problemes? Construir... No, no, no, a veure, igual m'he explicat malament. Dic que la, la gent que dels habitatges de les cases barates, ara només hi ha gent eh, 400 habitatges dels 700 i 800 que hi havia doncs queden 400 persones 400 famílies. D'aquestes 400 famílies, clar, Uh, que, no han, que encara no han anat als pisos nous, perquè no ha arribat a la seva fase, doncs estan vivint unes condicions cada vegada més degradades a les cases barates. Llavors, aquesta gent el que vol, però un, un dels problemes és el clavegueran, però és que n'hi ha molts de problemes. Guterres, humitats, mil, mil problemes tenen les cases barates actualment. Uh -huh. I clar, si el procés és fer, de, fer pisos nous en seguida, doncs un diu, bueno, va, espero, no sé, hi ha... muy no? Com dic. Però, és que, clar, el, el, el tema és que no, no se li veu eh, futur això. Veiem que les obres dels pisos nous es retracen, es retracen, es retracen contínuament. Mira, pensem, per un exemple, no? La, el, els arquitectes que han disposat els tres blocs de la tercera fase uh -huh. van presentar als veïns el projecte aprovat el 2011 el 2010. Uh -huh. Estem al 2013 sí. i encara no han començat. I a veure aquest mes de juny, juliol, si comencen. Vull... Uh -huh. Portem tres anys d'enredement. Vull dir que això... Mm... Bueno, tres anys... tres anys no, però un i mig sí. Un... Uh -huh. Perquè, clar, després s'ha de... de treure a licitació les obres i tot això, però un... entre un i mig i dos portem d'enredement. Llavors la gent no s'aguanta aquest enrediment, ja vol una solució. Uh -huh. clar. És, és, és lògic, també. Però, clar, la solució seria o arreglar alguna vegada fer aquesta invasió fins que els nous pisos es construeixin o donar una mica més de celeritat als pisos i llavors què es faria amb els pis antics? S'enderrocarien? Sí, clar, això és un, un projecte de remodelació que bueno, van substituint cases barates per per edificis. Ja és un projecte de l'any 2003 i ja s'ha fet la primera fase, es va fer la segona i ara a la tercera, que eren tres edificis, dos només en fan dos. Aquest és la, el, I com van tan a poc a poc, doncs la gent ja està una mica fins a... Bueno, allí van mostrar el seu desacord amb el, amb el regidor i amb amb l'alcalde, vaja. Uh -huh, perquè hi va participa, participar molta gent ahir. Eh? Sí, hi havia molta gent al centre cèmic, sí, sí. Uh -huh. I la gent va parlar, gent particular, l'associació de veïns les van parlar, però vaja, els veïns es van expressar um, uh -huh. clarament. Vull dir que la, el missatge va arribar clarament al regidor i la demanda de, de que baixi a veure l'alcalde i que el, li demani que trobi aquests 5 milions també va quedar clar, clar, clar. Mhm. Uh -huh. Clar, perquè potser amb la compra de l'antiga clínica Quirón al Banc de Santander això no n'hi ha prou com per, per, per satisfar els veïns, no? O sigui... No ho sé, el crèdit que els ha donat el Banc de Santander uh -huh. són de 45 milions. Uh -huh. I llavors d'aquests 45, 15 són pel bon pastor per fer dos, dos, dos blocs. Uh -huh. I llavors els altres 5 que falten per fer el tercer bloc, aquests no, no, no, no, no tenen, diuen el crèdit, clar. Uh -huh però sí que tenen diners per fer altres coses a Barcelona. Uh -huh. Vull dir que podien uh -huh. donar el crèdit, l'Ajuntament li pot donar el crèdit al patronat, el patronat fer tot la tercera fase uh -huh. i després ja li tornarà el crèdit, perquè el patronat torna el crèdit. Ja. Uh -huh. Ho ha tornat a la primera i ha tornat a la segona. Uh -huh. dir que I a la segona cal pensar que més problemes que que es van presentar a la, terça, a la segona fase que era tota la devallada de la construcció, la crisi de la construcció i la segona fase va sortir cap endavant. A veure, uh -huh. l'Ajuntament es va posar les piles, el que hi demanem a l'alcalde és que es posi les piles, uh -huh. que es posi les piles, que sí, sí. Eh, això és el que li demanem. Uh -huh. Després també hi havia dos altres temes. Sí, el tema de mobilitat, sí. Uh -huh. Uns carrers que s'havien de canviar el sentit del de la circulació i el tema fonamental que nosaltres volíem era el tema dels autobusos al, als, als centres sanitaris de Sant Andreu, la uh -huh. de Meridiana, que és on tenim tots els especialistes uh -huh. i després l'altre centre que ara obriran el, les urgències nocturnes aquí a uh -huh. les casernes cap uh -huh. al dia 18 i perim bueno, parlan de temps, de temps que volem un autobús que que, es a la, a la, bueno, que passi per la, per la porta d'aquests mm. dos centres i no hi ha manera de que l'Ajuntament mm -hmm. solucioni el tema. I la, la resposta allí del regidor és molt ambigua. Quan, fa, quan fem la red ortogonal ja mirarem si un dels autobusos de la, de la xarxa aquesta ortogonal, bueno, mm. sí, ortogonal, sí. passarà a la vora. Però això no és, no és una solució. Mm. A la vora vull dir que no... Uh -huh. el problema aquest bueno, aquesta uh -huh. comunicació no, no, no, no s'arregla en un autobús de la xarxa ortogonal perquè té altres prioritats uh -huh. això ha de ser un autobús més com els que tenim ara uh -huh. que, i els han fet mil propostes per, diferents perquè passin per allà vull dir que, uh -huh. que no, ha... sí, sí. no teniu cap autobús de barri que connecti amb, amb, la, amb les casernes amb aquesta... no, autobús de barri no tenim nosaltres Uh -huh. El bon bastó, el barro de Lívers, no tenim autobús de barri, que podria ser una solució, sí. eh? tenir uh -huh. un autobús de barri. Aquesta seria una de les solucions possibles. Uh -huh. Sobretot per la gent gran, no? Que... Clar, clar. Que... Com, estem parlant que nosaltres es van treure les urgències nocturnes a el 18 de juliol d'aquest any passat, no? De sí, de l'any passat. Uh -huh. I, I bé, estem... Sense, eh, no, no, urgències nocturnes Estava esperant que cobrin aquest cuap eh, mm -hmm. es va enrederint, es va enrederint, es va enrederint i ara que l'obriran pel, pel 18 de març han tingut mm -hmm. temps de sobres de mirar de quina manera es podien comunicar mm -hmm. amb aquest amb aquest eh, mm -hmm. centre d'urgències nocturn sí. mm -hmm. D'acord, doncs tots aquests temes eh, els passarem al Raymond Blasi perquè els tingui en compte i evidentment que doncs que prengui les mesures que, que hi cregui més oportuns? No? Sí sí per a nostra part és a dir, per exemple ens consta que l'Institut Català de la Salut ja ha enviat dues cartes al regidor dues uh -huh. cartes. l última fa aquesta setmana demanant que la, la comunicació transport públic d'aquests dos nom, centres La uh -huh. última fa, fa referència a l'última al, al qual aquest és de les casernes uh -huh. sí, llavors clar és que, I que útil i reconegut ja no sabem com està claríssim, el que passa és que falta aquesta voluntat uh -huh. de, uh -huh. de fer-ho la voluntat de fer-ho sí. molt bé, doncs des d'aquí anirem seguint aquests temes que afecten evidentment el barri del Bon Pastor i que farem arribar doncs, a, al Raimon Blasi perquè també tingui constància de tot això, no? Doncs, eh, Josep Maria Faldo, moltes gràcies. I parlem en un altre moment de del eh, que és el que passa al, no, en aquest barri. Molt, Molt bé. bé. Doncs gràcies. Moltes gràcies. Veure, bon, dia. bon dia. Molt bé, doncs el que farem serà una petita pausa i atenció perquè aquí una estona obrirem Plana Cultural. Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens acostem al barri de la Sagrera perquè allà tenim la Nau Ibanov i també tenim el nostre company David Marín que ens pot explicar una mica d'una doncs, estrena que es realitzarà precisament aquesta tarda i que es diu El Gran Despropòsit. Hola, bon dia, David. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que teniu preparat per aquesta tarda perquè es estrena una obra que ara mateix s'està tenint moltes expectatives, no? Perquè hi ha molta gent que pregunta per, per aquesta obra. Per aquesta obra. Doncs mira, estrenem l'espectacle guanyador de la beca d'Esperta 2013. Com sabeu, cada any, quan és el tercer any, uh -huh. que aquí a la nau organitzem una beca on, on es trena un projecte guanyador i aquest projecte i ofereix unes sis setmanes d'assaig gratuït aquí a la Nau, en residència, més tot una campanya de comunicació i una ajuda, diguéssim, a fer el salt a una companyia a la professionalització i al seu primer projecte a fer-ho realitat. Uh -huh. I aquesta companyia es diu la Companyia Estable de la Casa Real i és la guanyadora amb la seva espectacle a gran despropòsit que avui, aquesta nit a les 9, ho estrenem aquí a la Nau. Que no té res a veure amb la Casa Real... No, no, no, no ni la Família Real ni res, no, no. Ni surten elefants ni coses d'aquestes. <ríe> en aquests temps, millor ens allunyem de tot la que sigui sí, ah, no no Família mateix. Real perquè és un problema sempre. Home, sí, sí, la, la, jo penso que el que s'assembla és que la Família Real i la Casa Real són grans despropòsits, no?, Les dues coses. Llavors, <ríe> però bueno, no entrarem en, en coses polítiques. Sí, sí. I per a la gent que estigui interessada a, a, que, a veure aquesta, aquesta obra, que és el que li podem dir? Doncs mira, us diré el mateix que diu la companyia, quan, quan ells es presenten diuen que el que han volgut fer i representar és, un, és una gran gamberrada, no? Vull dir, és una companyia que ja està una mica... Estaven treballant per separat en projectes doncs, més seriosos, més de teatre de text, i una mica el que volien es van juntar dos directors i amics, i el que volien una miqueta era, doncs, fer una gambarrada i fer un espectacle d'aquells que diguis, eh, ho podrem fer una vegada, però no, no moltes més, no? Història. Mm -hmm. I bé, és un, és un musical a la força, vull dir, és un musical on, en un món futur, a causa d'una explosió que hi ha hagut i d'unes zones que, que van recorrent al món, mm -hmm. si no cantes eh, t'explota el cap, i llavors a partir d'aquí hi tota la, la trama de en realitat eh, el que vol demostrar és l'amistat i altres coses més, més serioses de fons, però una mica fa servir la comèdia i aquesta història de que tothom ha de cantar per obligació, no? estiguis a la cua de estiguis deprimit, o estiguis eh, d'80, o estiguis a eh, comprant el súper, has de cantar perquè si no cantes eh, t'esplota el cap, no? Físicament. I clar, és una mica com, com pots cantar segons quins moments de la vida, no? Uh -huh. A més, és una obra que hi ha molts efectes, perquè situar a la base naval d'investigació de Papua Nova Guinea. <ríe> sí, sí, sí, és una, ja dic, és una obra així, futurista, en tant uh -huh. hi, ha, hi ha efectes, hi ha una també. És, és minimalista, però bueno, també té una, una estètica molt futurista, no? Vull dir, bueno, uh -huh. és un un espectacle xulo. I les funcions comencen avui i fins al 3 de març doncs que la gent pot acostar-se a la de Vivanof per gaudir d'aquesta obra, no? Ah, això mateix, comencem avui dimecres i fins aquest diumenge, doncs cada nit poden venir i veure aquest espectacle. D'acord. Doncs esperem que hi hagi molts veïns i veïnes que s'acostin a veure a la nau Vivanof aquest el gran despropòsit. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, doncs nosaltres que ja continuem amb el nostre programa d'avui i ara volem escoltar una... una falca que hi ha del gran despropòsit que ens han passat els nostres companys del programa en escena. Escoltem. Tampoc han canviat tant les coses des que va començar la transmissió occidental de l'ona expansiva contínua de longitud liminal obliqua transcontinental. La gent es lleva al matí, va a la feina o a buscar feina. Els nens van a l'escola, els grans van al bar, Fem el ridícul per amor, fem el boig per gust, fem l'imbècil per necessitat, una mica com sempre. Però és veritat que hi ha una petita diferència entre el món abans i després de la transmissió occidental de l'ona expansiva contínua de longitud liminal obliqua transcontinental. Ara, si no cantes, o no tens ningú cantant de prop, t'esclata el cap. El gran despropòsit. Caos. Explosions. Cançó lleugera. Doncs ja ho sabeu, això és el que podreu trobar a partir d'avui a la 9 i ben off, aquest gran, el gran despropòsit que, evidentment, doncs, es realitza de dijous a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda a través de la companyia de teatre estable de la Casa Real que precisament aquest el gran despropòsit va ser un projecte guanyador de la beca d'experta 2013 que atorga la, la nava Ivanov. Molt bé, doncs nosaltres continuem ara mateix amb la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs ara mateix són quatre els minuts que ens manquen per acabar el nostre programa d'avui i volem parlar-vos de la Fabra i Coats, que us ofereix relats de mimsa, motos i microcotxes. L'espai Josep Bota de la Fabra i al carrer Sant Adrià número 28 us ofereix de demà dijous a un quart de set de la tarda relats de minsa, motos i microcotxes. Doncs ara un col·loqui que anirà a càrrec de Josep Aragall i Jaume Aragall. L'horari d'obertura de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre. El preu és de 2 euros. Dissabtes i diumenges l'horari és de 10 del matí a 2 de la tarda de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 8 i l'entrer és gratuït. Per informació i reserves podeu trucar al telèfon 9 21 22 i als feiners de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Ara ens acostem al centre cívic de Naves, que us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. Al centre cívic de Naves, al carrer Naves de Torosa, número 312, us ofereix una nova exposició. Extracte de L'Art del Trencadís. La podeu veure fins demà a carrer de Joan Serinyà. Qui és en Joan Serinyà, Doncs un artista català que ve del modernisme. És a dir, que... S'inclou el món de la pintura, la il·lustració publicitària i fusiona l'art del trencadís, que d'aquí ve el nom, doncs, de Gaudinià amb l'escultura. Més coses a comentar-vos, doncs ens apropem ara cap a la Trinitat Vella, perquè hi ha una exposició col·lectiva de l'Associació Fotogràfica Enfoque Selectivo. Exposició col·lectiva de socis, retrats i viatges, mostra fotogràfica al carrer tramuntana número 51. Aquesta mostra de dues temàtiques clàssics. Retrats, persones mostrant el seu caràcter o immersen en el seu ambient i viatges, és a dir, ambients diversos que caracteritzen un determinat espai i que se transporten a aquells indrets. Aquesta, doncs aquesta exposició tindrà lloc al centre civil Trinitat Vella, al carrer de la d'Araforada, número 36-38, fins demà a dijous, l'horari de donar 9 del matí a 9 del vespre. Molt bé, doncs organitza associació fotogràfica Enfoque selectiu. I no ens movem de la Trinitat Vella perquè, atenció, perquè sabies que es pot jugar escacs a la biblioteca? Doncs es pot fer a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. La biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us convidarà demà, com cada dijous, des de les 6 fins a dos quarts de 8 de la tarda a jugar escacs. Si no en saps, també t'ensenyaran a jugar-hi. I atenció perquè uh, hem de dir que torna la fira d'art de la Sagrera Sagrera Art. És la segona edició ja el que porten i la veritat és que val la pena que us acosteu, eh? Aquest dissabte, dia 2 de març, torna a la plaça Massades la Fira d'Art de la Sagrera, el Sagrera Art. Al mateix dia hi haurà també un taller de forja càrrec d'Ocre Ferro Art. En aquesta demostració podeu gadir de la forja en viu i en directe, transportant-nos a l'essència de la forja dels nostres avantpassats dins la modernitat del segle XXI. Doncs L'objectiu d'aquesta nova iniciativa impulsada pel Districte de Sant Andreu és dinamitzar l'entorn comercial de la Sagrera a través d'un nou concepte de Fira Artística i d'artesania de qualitat. A partir d'ara, doncs, cada primer dissabte de mes, de, 10 de, de, 10, de dos quarts d'onze del matí, a les 8 del vespre, tens una cita amb l'art que no et pots perdre. La Fira d'Art de la Sagrera rep el suport de la Federació d'Associacions d'Artesania, d'Artesans d'Ofici de Catalunya, FAOC, i compta la participació de tots els artistes i artesans que ens explicaran cada dissabte en els tallers que s'han programat les diferents tècniques dels seus oficis. I també volem informar-vos que l'Oficina d'Atenció del Ciutadà de Sant Andreu informa sobre l'associacionisme comercial. La OH, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, està oferint aquests dies informació per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associacionisme comercial. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a Ricardo Malabé, també a l'associació Nàvila i en retrobem demà també amb l'Oscana Avila, aquí en aquest mateix sí, sí, sí. programa. Per tant, doncs que vagi bé i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.